چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم د ازواج او تعداد او د دې زیاتواله د دی مقصد دپاره نو چې الله خپل پیغمبر ته خپل پیغمبر ته ډېری بیبيان ورکی یا د دې پیغمبر زانلس شوق د دی ډیرو خزو کول دا خبره نه او د دې دلیل دا دی چې پنځیش څوکانو په عمر کې چې کم الک واده کول غواړي نو هغه د ځان دپاره څنګه جای ګوري د ځان نه په عمر کې هم او د هغې د خصص او د خصصورته او دهغې بشماهته پې هغهه وري خودی پیغمبر د پ کالو په عمر کې د هغې زننا ن سر ن کا کړی دی چې د دی نه مخکې د دو خاوندان نه کونده شوي د او د هغې عمر سښ کاه دی ات خیلله تکوبره رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاها ینده اغه وختنم دمرا پاک طبیعت او د دې رشتې پبارکیم سوچونه او فکرونه داسي پاکیزه دي دا چې دغه خبرې د دې کته لیکم چې عام زوانان ګوري بلکی اخلاق او کردار او دیانتداری او مدد داسومره سچ دي د حضرت خدیجه کلبره چې کوم صفات وو او تر سوچ هغه ژوندۍ و ترقې پوری بل نکا ندیکده او دا پلسم کان دا حجرت بانی گویا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر چی پنزوز کان دا فغورسی دا سال نو د پنزوز کان و نفس دا چا دا نکاو نخوایش دمردیر نپاتی کیگی داغی نفس چې بیا نکا کرده حضرت سودا بنت زمع رضی الله تعالی نها چې دا معمر زنانو و کند زنانو مخکن بل خواهن نو پات شویده عم دا غشاندې بی بیا موږ دا ساده سره یو بیبی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها داغې سره نکاح همدارنګه د فطانت او د زهانت په وجباني د الله په حکم باندې دا نکاح زکه شو چې داغې نتیجه خپل هغه وخت کې راچا شکونو په اسوسو شک نشته ده سلوور مفسرین د قران کریم لوې لوې مفسرین حضرت عبد الله ابن مسعود حضرت عبد ابن عباس حضرت عبیب نگعب رضی اللہ تعالی نحن دا دریوانا او صدورم لویا مپسر دا قرآن حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی نحن دا روایات احادیث و یو لویا حصہ ام دے زنان امت تر رسولی دا پر اے طول و ازواجو کی و امت وانی چا لویا احسان دین واغا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی نحن دا ام دا شاندار طولی بھی بیانی د کم مقصد دپاره یعنی دا د پ کا د500 کاو نه پس چې کوم نکونه شوي ډټول دا لته داس چې راغلی دی او په دی ځ کېخورانی کریم پیغمبر غمبر ته اجازت وړ دی چې پتا چابان دا په بندې نهشته کمم چې په نور خلکو باندې دي په دې پ غمبر دې باوج د بی بیایانو په مینس کې عدل کړی ده هممیشه او د عادل یو نونه خودللی ده هغه نونه چ مالتای نشوقدره اسپدی زبانه کی او بیا تعلیم ورکړی ده وق خپل عملم ثابت کړی ده روزانه چ چکر لګولې په کورونه باندې نو یو شان چې خرچو ور کړی ده چې د شپې تیرولو خیال ساتلې ده, ده نورو حقوقو برابر او بیا دعا کړی ده اے الله دا زما تقسیم دی الله اللهم هاذا قسمي فيما املك فلا تاخذني بیما تملیکوالا املک االله دا عظمت تقسیم, تقسیم دی زما تقسیم دی نو چې زمما کم په وس کې دی بیما املک زم د اختیار لرمه اره دومره هدا پوری خبره کړی ده بیا فقغه خبره میم ملامت کو ما من یسا چې زه اختیار نه لرم او څلريز لري نو څه اختیار او طاقت لري زم نشم درلې دومره هدا پوری دی عدل مظاهره کړی ده ان زم د پاره د عادل او د انصاف نمونه پرېښی ده دې نروسته الله بیان کړي چې د چاچا نه په حجاب نه کوي ګنا نشته. نرې تفصيل په سورې نورم بیان کړی چې د دلتین تاسو ووري نشتره سه ګنا پدیو باندې د پلارانو په برکه د زامنو په برکه نه د ورونو په برکه نه د ورونو د زامنو د ورې ورونو په او نه د خورایونو په برکه ولا نسائهن او نه دخل مهل جول دخذو دوای چې سوره نور کې مندري تشریک کړي وا ولا ما ملکت ايمانهنا او نا هغه چې مالکانه ویل دی ولاسونه نه هغه وینځي دي وتقين الله او وګوره چې د الله تعالی فرمان نه ځان بچی چې د دې کسانو نه برسوک و نه وی دي برسوک و نه وی ني ان الله کان علی کل د الله پاک په پا حسابني گوا د بندگانو په اعمالو دا پیغمبر بیر بار کی دا پروپاګاندا اوزامات کورو دا منافقینو ده طرف الله تبارک وتعالى مؤمنانو ته حکم کوي ان الله و ملائکته یصلیون علی النبی یقینا الله او دا مو پرستی درود و سلام لیکی پدیخ پر پیغمبر باندې پدی پیغمبر یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو صلوا علیه و سلموا تسلیما دا سوم په درود او سلام ليغي الله وم صلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد نتا سلام ليغي دده لپاره د رحمت صلاة دی دعا کوي صلات دي دعات وي لکيږي د اصل پیغمبر احترام عزت او دا غو او د وقار خیال ساتل د مؤمنانو ذمہ داری ده نه دا, دا چې پغه پروپاګاندا کې شریک شي کم چې منافقان کوي ان الذين يؤذون الله ورسوله یقیننا غره کړ چې الله ته تکلیف ورکړي او دا الله پیغمبر ته تکلیف ورکړي او تکلیف الله ته تکلیف, تکلیف, تکلیف ورکول داغه دا احکام و مخالفت کول دي او رسول ته تکلیف هم دغې دي لعنهم الله في الدنيا لعنت الله قد یو باندې په دنیا کې هم او آخرت کې او פארګرت چې و اعد لهم عذاباً مهينا او تیار کړی د دوی لپاره د سپکاوی عذاب والذین يؤذون المؤمنین والمؤمنات او هغه خرج التکلیف ورکه ی مومنان او شروته مومنان او خدوتہ بغیر مكتسبو او غیر د هغه جرمونو چاوی کړی دی یعنی په ناکرده خبرونه باندې فقد احتملوا بفتانا و اسماً مبينا د ورته نن اوې بار کو په فلسره واغستو بوختان او لوی ګنا یا ايها النبي اي پیغمبره کل ازواجک د دې حکم زکه چې مخکې سو کوله چې د پردې حکم غوراغه د خسر په زواج مطهرات او تکړهو د خاصه حکمت بو ندل الله حکم عامره ولي ګو فرمایي کل ازواجک هوا يخپلو ببيانو ث وبناتک او خپل لرونو تم هوايا ونیسا مخمن نه او د مومنانوښ تم هووایه یودنی نه علی هن نه کې رازړن کې په خپل ځان من جاببي هن نه خپل صدر د خپل جباب یو پلو دا من د تبعیز د پاار راې د خپل پهړون نه د خپل صدر نه د خپل بور یو طرف د په ځان رازړن کې مطلب داه چې دا سادر یا بوره د ب نهطوي که نه نو یو طرف یو پلس کې پخپل مخباله امراض ورن کئ زکه ک کپڑا بدن باندې نه نو څه برا ورن کئ دا چې غونې چې د دیوال ته یو طرف ته بودريږي چې تک کپڑا ورن دی او ته په ځان باندې هغه نه صحیح سره ورن دی نه د خپل سادر نه یو حصہ په خپل ځان باندې را ورن دی دا کئ ذالک اتنا ای دا ډیره نې زیده د دې ته خبره چې یو به او پی جنډیشي چې دا حیا او با وقار او با پردز نه نه ده فَرَأَيُا وَزَيَّنُوا لِتَبْتَلِفَ نَوْرَ كَوَلَكِيگي وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ او د الله په خون کې او مهربان لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ كَذَلِكَ مَنَ نُچ مُنافِقان د خپل نفاق نو د دې پروپګندونه وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ او هغه خلک چې په زونو کې بيماري د مرض د نفاق وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ هغه د دروغ خبرونه وڑاوهون کې درو خبرو له شورت ورکون کې پروپګنډ کوون چې پهښار کېله نوور نهکهې نو تا به زه موسللت کوم پهوي بهې غاالب به کوم سلاو جاوي رو نهکهپها الله قليله بیا به دو ستا په ګاون کې پاتې نه شي نور به و نوسیږې مګر لګمالړونی نه دو لا نتیې نهاس پکو کم د چېیمونندلی شي اوښیزو نوږې نو شي وقتلو ختیلو تفله او دو دی خس قتل کڑے شی خپ خطریکا نی سنت الله فی الذین کلو دا طریقہ الله د داغ کسان مبارکی یعنی خو باندې چې کوم منافقانو دا طریقہ مبارک دغه طریقہ او دا الله دا سنتو کلو د تشیم قبل ر دین المخی ولن تجد لسنت الله تبدیلا او هرڅ بتبیا نم امیده ترې کید الله د پاره څه تبدیلی يسالوک الناس عن الساعه ته پوس کیستا نه خلق د قیامت په کې قل ورته وای انما علمها عند الله يقي نن غلم ددي الله سر د د وما يدريك لا على الساعتكون قريبة او تا ت سبت ده چې کدشي ان الله لالحن الكافيرين يخن الله لاذكر د پهكاافرانو لهم صعيرة او ت کړي دپار د دووب بلک اور حال دي نپيااب ده توسيج مدیپار ک همشا مشه لا يجدونهولليوم ولا نسورا نب بیا مدیده خپلزانان د پااريس حماياتي و نه يوم تقلب وجوههم في النار فداروا شااولا رااولا كي كي بمقن دديو فور كي يقولون واي بديو يا ليتنا کاش تہ مونتاب داری کرے دا اللہ تہ رسول په دنیا کی وقالوا وای بديو ربنا ای زمون قربا ان اتعنا ساده تنا انا یقنان مونگ اتاعت کڑو دا کپلو سردارانو دا مشارانو فا اضلو نس سبیلا ناغوی مونگ امراہ کڑو دا سمیلارینا ربنا ایزا مونگ ربا آتیهم ورکا دیو تزویع پین من العذاب دوچن عذاب والعنهم لعنن کبیراو لعنت وکا بدیوانی لوی لعنت یعنی لوی عذاب تے ہو لے یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو لا تکونو کاللذین آزو موسا تاسو مکی گئی پشاندہ گئی خلق کچھ موسا علیہ السلام تے تکلیف ورکڑو فبر راہ اللہ مما قالو نو اللہ بری کو آغا دا اغس ارسنا پاک کو آغا چې اغس ارسنا جدو باد آغا فبارکی وی آغا تے تکلیف ورکو وکانعند اللہ وجیحا اوو دے دا اللہ پر نزبن با باعزتا دیر عزتا او کرامت والا دا څه تکلیف یو نو ډېر تکلیفونه موسی السلام تجدی ور کړی وو فکم کم کم ځکه چې موسی سلام دیو د فیران د سختو نخلاص کړی دی نو دیو پاغزه کې ظلم کړی دی واغ ته تکلیف ور کړی دی د فیران نخلاص کول د قوم ته دی ومه کې غرق کو چې دی ای نو ایجعل لنا هم کمالهم الها وزموند د پارم څخه خدایان جوړه چې موږ ته پرسته شروع کو عبادت کو څنګه دیو د بوتان دی او چې او معدنتی څورسته د نوم د دیو په وجه باندې الله تعالی وکو وکول ظلم او په خپل ځان چې د جهاد نو د جنگ نه انکار وکړ او بیا موسی سلام ته وی کوم پامیس رکی مونږه خو ورسنګ چودې سی سختی غنووګنه نو تا دا غزر مور روان کو دلته زرا بیا د سامری چې کوم سکړی دی اوس کینه خدای جوړ کړی دی همداس دا, دا یو لوی تاریخ دی چې موسی علی السلام ته یې مون ته الله رسخ کارو وخایا کني دا ټور تکلیفونه جوړ دی ور کړیو والله دا ټور نه موسی علی السلام دا, دا حفاظت کړی یا ایه الینا امنو ای مومنان بتق الله وریږي دا الله نو وقولو قولا سدیدا او وای خبره ټیک یصلح لكم اعمالکم درست بكسو د پاستاسو عملونه وييقتر لكم زنووبكم بستاسو بون المابكي وما يتحيع الله وورله او تع كده الله ده غ رسول فقد فز فزن عظبي ما نويقنادي قاماب شو فلو يقامام بي إن عرضنا الأمانة ت على السماات والأرض يقنا مو مونج بشكر دا امات عماننو مكته وال الجبالدي نووی انکار وکړه چې دا بار کیدا دا چت کی واشفق نہ منها او د دې وارد بدی امانتنا د دې دا انکار یوې په زبان د قان سره او بلی په زبان د حال سره نو په زبان د قال سره نو وینای نو وکړی چې نشمه خو هغه حالت یو چې نه چوتوله د دې صلاحیت پاره کې نو د دې صلاحیت الله په انسان کې خو دی نو وحملها الانسان او انسان دې لره بار کو زکه بار کو چې په انسان کې د دې صلاحيت او پکې دې قوت الله خوند چې دې په دا بار کوي او انه کان ظلومن جهولا یقینا دې دا انسان ظلم او دا انسان جهول ظالمم دې او جاهلم دې قدرت چته دا معنا و نه کوي چې دا انسان دا زکه دا امانت بار کوچ دا غټ جاهل دی وغټ ظالم دی زکه بار کو نو کدې جاهل نمه نو دبدان نه بار نو دغه م غ خلاصو داس خبره نده خبره بل ده وحمل هل انسان او انسان دی دا چت کو دا امانت زکه چتولم د ل فکارو صلاحیت او طاقتم پد کیو هده ظلم جهول دی او ظلم دی جهول پدی وجا چې دې تمره جاهل دی او احمق دی چدا امانت بار کو او بے امزان غیر ذمہ دار کړلیدې س دا امانت بارولو باوجود د ځان غیر ذمہ دار کړنلیدې او ظلم دې ظالم دې چې په خپل د خپل تباهي اسباب پره هم پیل ځان د طرف فاغا فا خو خبرې تبرګي خو دې چې په کم باندې नाश دې نو په خپل د خپل تباهي اسباب پره هم کړې دې او فتنه لګي چې د خپل ځان سره نور څومره خلک دې غر کې او دبی دا ځکه جهور ظلم د ظلم کوونکي دې یان دې دی امانت په حق نه دا کولو کې د ظلم او جهور دې وقار دې ځان خپله مضبوط ذمہ دار ګرځن لای وي ځکه چې د امانت په سر دې او به خپل ځان او خپل هلوایال د تبهینه بچ کړي وي نو نودزان غیر ذمہ دار وګڼو او خپل ځانم تباکو او د ځان سره بشمار مخلوق نور تباکو نه وو کان ظلمن جهولا ليواب دي بالله المنافقين دي لپاره چاله عذاب ورکی منافقان تصروت او منافقان خذته د امانت څخه خیانت په وجہ والمشركين والمشركات او مشرکان تصرو خذته عذاب ورکی ويذوب الله او محرابانيو کی الله على المؤمنين والمؤمنات فَمُؤْمِنَانٌ صَرُوفٌ مُؤْمِنَانٌ خَذْبَانِ ذِكْرِي أَمَانَتَ سَيِّدَا كُ وکان اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمًا او دې الله بخول کې او مهربان سورہ سبا مکی صورت دی په ترتیب د تلاوت کې سلور د 100 نمبر دی او په ترتیب د نزول سره 58 نمبر دی اس دوستم د سورہ لقمان نفس نازل شوه دي په دې سورته کې د کافیرانو د اعتراضات و جوابات دي بعض دین کو اعتراض نقل شوه دی او جواب ور کړی شوه دی بعض زکه بغیر د اعتراض د نقل کولونه چې د جواب په خپل غی اعتراض معلومیږي چې سوال دسو جوابونه الله ور دی د تفهیم او د تسکیر انداز پا طول ورصرا ورصرا دا دی په ټول صورت کې او دا ور سره ور سره د عذاب نه يرولم دی د داوود علی السلام او د سلیمان علیه السلام مثالونه دي او دا غو د لوی لوی طاقتونو چې الله ور کړی دا دی او مشرکان د مکه ته وای الله چې دوی د خپل لوی طاقت او حکومت باوجود د لوی اختیاراتو باوجود د الله شکرګزار بندگانو د سبا د قوم مثال الله ورکړی دي قوم سبا چاغوي دا الله په نعمتونو باندې تکبر او فخر و غرور شورو نو الله دا خو یې غټول نعمتونو د ختم کړل او دا ټول طاقت دا وي ختم کوځه کډیو ناشکری وکړه او د دې سره ذ ژوند صبر تاسو تکم ژوند پخده دا ژوند کا هغه ژوند بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی طول صفاتونه د کمال الله لری هغه ذات چې هغه د فاره هغه سره چې پاسمانو کې دی او هغه سره چې ځمکې کې دی ملکاً خلقاً عبیداً ټول ملکیتم د الله دې بیدائش د الله <سؤال> دی او دا ټول غلامانم هم د الله دی ولاهل الحمد فی الاخرہ او دغه لپاره حمد او صلاۃ په اخرت کې لکه څنګه چې په دنیا کې را په اخرت کې هم دغه لپاره حمد او صلاۃ او الحکیم العبیر او دا الله حکیم دی او خبیر دی یعلم ما یلج فی الارض دی کویګی باغسبنی چه ننوزی پا کې که یعنی او بند نوزی زمکه تا دا مړی زمکه تا ور ننوزی و مایخ رجو منها او وقصه چه دا زمکه هغه اگر نباتات یعنی بوپی ونه او ملی بیا د قیامت پرز بروزی دینم خبر ده و ما زیرو من السماه او وقصه چه د اسمان دا طرف نه دا اسمان دا طرف نه باران نازیلیگی وحی نازیلیگی ملیکی رازی و مایع رجو پیها الله سټی زی په دې رېږ اسمان ته پريشتي اعمال د بندگانو ریټور نو خبر دی او والرحیم الغفور دا الله مهربان دی او بخون کې دی وقال الذين كبروا لا تأتي الساعة او ويلوا غکسانو چې کافرانو دی بیا قیامت بناراز منته فل ورته وایې بالا ولي نو او زما ما فرد قسمي لاتئنکم قام خابر از تاسو ته عالم الغیب یعنی و ربي دا دا و ربي چې دا عالم الغیب زماد قسمی چا جره عالم د غيب باندې لا يعزب عنه ونفطيك د زنه مصقال ذره فان ذا يبي ذره شي په صلوات ولات الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر او نو وړو کې او نو لوی د دې ذري نه مگر د کتاب مبين کې د دې لپاره چې بدلو ور کې الله مؤمنانو تاغه مؤمنانو ته جي مان راوړل او نیک ملونه کړي اولائك لهم مغفرت ورزق کریم دغه دل خلق د دې لپاره دل مغفرت دی او خر زقه جنته دی والذین سعوا فی آیاتنا وغفلوا تشکوشونه کی زما د آیاتونو په مقابله کی یعنی زما د آیاتونو په غلط ثابتولو کی لګیا د ستړی تیرې سرګر مې کی معاجزینا د زما نه خلاصیدونکو دی اولائک لهم عذاب من رجبن من رجبن الیم داخلك دی د دا دیو د پاره بدترین دردناک عذاب دی بدترین دردناک عذاب ريجز ولاكيهي باترين عزات عليم دردناك ويرى الذين أوتوا العلمة او خپوج غ قسان يني خپوج غ قسان و تحلمة چېوت مه شوده الذي يغ سف السشييب ن پوي او زله إك چې نازل الفشته تستا درب طرفنا هوحققا چې دا حق ددا اللهده طرفنا هدي او هدات ک قران ال سرات العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلين او غ قسان چې کاافراندي يوبلته هل ندلكم آمون خبر نك تاسو على راجلين پ ری دغه دې مراد به رسول الله غوښټو کې بویل ینو بکوم چې تاسو ته خبر درکې اذا مزقتم کلم او وای چې کلتاسو جدا جدا شي ټوټې ټوټې شي کلم ممزقن هر ټوټې کې دل یې رېزر یې زشه ښاور شي انکم لفی خلق جدید نو تاسو وګورئ دواره په نوې پیدایښت سره پیدا, پیدا کیږي دا به خندګانې کوول چې دا چې ټکي دي شي افترا علی الله کذبا ام به جننه آیته په الله باندې دروخت لري یاد لیونیری بل الیذین لا یؤمنون بل کارګستان چې ایمان نروړي په اخرت باندې په عذاب فی عذاب کې به ودلال البعید افلوا يا گمراهي كويلري گمراهي كه دهاتنا افلم يروا اي ادو نغوري الا ما بين ايديهم افس تجدجون مختير شويدي اوغس تجلدون رستري من السماء والارض اسمان ودزمكنا ان اگر زيدو کو سماوي دي ان شخ نفس بهم الارض كچرتمن گو غورد ازمك به پديو بانيوار کو نسقت عليهم كسفن او یا بره تو ک را غورزمونږ په من السائل سمان ان فيذ آية الليكل عبد منب یقی نن پهدي کې آیت دی نخه د پاار د هر بند د چاغلل جو کوون کې اللحه دقد د تنا دا د من نهفضله او یقن راون داودسلسلامته د خپل طرف نهفضل نوبوت ورکړو او بیا دد سرهمونګ او غونه طاب کړیو او غون تهکمړه یادجیبالو هي غنو او ویبي معو او ویبيماه سبحي. تسبیح بیانوی و سنگ تسبیح چه دیس سنگ وائی لطورا د حید دستر تسبیح دوباره دستر تسبیح وای تاسو یو ماحول بپیدا کدو داود علی سلام چې بکرد دا اللہ حمد و سنا بیانوولا دا غرون بم دا غصر و دا فرمرغی بم برا نراغلی و طیره او تابیکلی و مونگا مارغان هم وأللنا له الحديث أو نرمكड़े ومداغد فاروس بنا داوس بنا دفق الناس گلاس تا وراتاو و سبت جوړول جوړ بکتي انعمل صابراتن و دام ورتوي زغری به جوړولی نو ورتوی ارتی زغری جوړوا کولاو زغری جوړوا وقدر في السر اندا دي, دي. وعملو او اندازہ کو پکړو کی دلی زغرو چیک مکړی دی واعملو صالحا او نیکمل کوي اني بما تعملون تصویر یپنن د پاره سنتاسو کوی خبردارم ولی سلیمان الريحه او د سلیمان د پاره مونږ هوا ته بې کړیو ودو وا شهرن چې دا غیر سحر مزل به یو شو ورواح وا شهرون او د ما خام مزل وین دی یومیاشتمرو وا اصل نہ له عین القطره او بيول بي مونږ د پاره چيني د تانبي ان تانبه داس چر او بوتنو نرمه په وا چې به په سولګ ورسټیو جوړ کو نه داروان سلوخی لرگی و سامان دیسی ده چه آغا جوڑ کرده ده کاسی دی، دیگون دی دامده دی تامبین جوڑ دی و تامب فهر زمانه کې یو قیمتی داد پاتی شویده و من الجن یو دی پیریانو نمان آغا سو یعملو بین یدیه بی ازن ربیه چه کار بی کود دی ذذ په نگرانې کې په حکم درف فل او مې زغ منهم او چاتش بسرتاهیکه ول د دیونا د دی جناتنا عن امر لازمون د حکمنا یعنی د سليمان عليه السلام د ساعتنا نذقو من عذاب السعير نو بسکو مونګه دتا عذاب د جهنم يعملون لهو دیوب جوڑول داغه د پارا لا یا شا داغه بسفقو مم محاريبه بلدنګون ابادي وتماسیلا او تصويرونا وتيفان او خانکی لغن کل جوابي پشان د حوذونو دم رټ رټ خانکو نو و جوړول وقدور الراسات او نو چتی دنکی کټوي انغه دیګونو چې په خپل ځای به پراتو او د دې خپل ځای پراتو د دې ځای یو لیدلی موږ په یو ځای یو پتیلو لید په یو کمره کې یو اشپزخانه به ورته ویل مطبخ چوت تاسو وای کیچن یو پهtile دا سو چې هغه تومره ګټ او چې درې نیم څوک څنګه د بارو په اړه کوي چې ورېږي په خېلې ورس نیمه ته ورسېدلې وي داغه د کمبې دروازې د دومره تومره کولاونه وي بیا وګورې دا اولم پهtile خودي وبیا رسره د مخامخ دیوال جوړ کړی شوې ده دا د زینه خو زیده نه ارم دغسی نو فارزه مانکه دیر غٹ غٹ د حوزونو پشان دیو جوڑاول نکفتن لی چی کٹوی او تیګونه بسمرو دا با دیو جوڑاول اعملو آلا داود شکرا عمل کوئی ای دا داود آلا دا د شکر د الله دغه غف نعمت بانی و من عبادی الشکور او دیر لگ دیز ما دا بندگانونا شکر بستون کی دیز ایکی دا یو لفظ را غلیل و تماثیل د دا تین تمثال, جوڑول مخلوق دا دا اللہ اللہ تمثال دی ته ویل کېږي یو شی جوړول پشان د یو مخلوق د مخلوقات د الله نه الله چې څه پیدا کړې دا غو شکل جوړول دې ته تصویر وایي همدغه دې تمثال دی چې د خلکو سوال کړی چې دې پیريان او سليمان رسول الله د تصورو نه جوړول نه دا تصورو نه حلال دي لبیاوی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه په دې کې ولیدل په دې باندې وینه لازم شریعتونو کې جایز تصویر جوړول خبره صحیح ده تصویر نه په مخکینو شریعت کې جایز پاتې شوی ده نه په دې شریعت کې جایز ده په تاورات کې د دې په اړه کې بیانات راغلی دي په مخکینو کتابونو کې ذکر تصویر بنیادی طور د بت پرستی ذریعے جوړ شوې ده سبب د بت پرستی جوړ شوې ده د دې وجنه دي دا په مخکینو شریعتونو کې حرام متصویر جوړول او په شریعت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سلم دا حرام دی او دا غویا دي چې دا کلیر خبره تش رسول الله کوله سپاد دا سپاده دي ضروره کټ کړي دا ورته چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نفس خپل پیغمبر را دینه چاغه بیا که څه غلطیو چې دا اصلاح کی ضروري ضروره کټ په پابندی ولا غوله د دې حدیث مخکې ماته تا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دین مانا کړل دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها روایت ده چاغوی یو ځل د یو کنيسي ذکر وکړو دا هغه چې په هغه کې تاسو اړ لګیدلی وو د ایڈوانو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم څخه دا خبره بیان کړه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل ودا په باندې خلک دې چې سمروو کله چې په دیو کې یو نیک څړاو د د احترام قدر به دې به ملشو نو بیا به د تصویرم جوړ کو، دا د قبر باندې، د پاسه چمات جوړ کو او تصویر بهونه جوړ کو بیا د دې عبادت به شروع کو او دا محبت د دې تصویر د بود پرستی ذریعہ ګرځې ده له فرمایا اولائک الشرار الخلق عند الله يوم القيامه اندغه خلق بدترین مخلوق دي د الله په نسبنه د قیامت په ورځ هم دغه شان بشمره چې تفاسیر او ذکر کلو د هم چې تصویر جوړول دا حرام دي او د دې سزا بیان کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د قیامت فورز باندې مصور ته ویل شي دا څوک چې تصویرونه جوړي چې دا د الله د دې مخلوق، د الله د دې جاندار مخلوق د انسانانو تصویرونه یا د حیوانات تصویرونه دا لې جوړول نو تا خو شکړه ده د پ پیدا کوی کنه نه تو یو مچم نه شي ګړولی دا شکل چې تاج وړهو نو دی ک سا مرواچوه سا واچوغته سرونه چا هغه پهی فرونو کې موږلهګولی یو د احترای زد خبره په کې څوک چې ته سرخ ما په ماارري کې دن نه ل ګولی دی چې دروازه کولا وکم یا د خپلخواونتهړ دی یا د پلار دی یا د بل چا دی هغې ته وګورهمه او نو بیا دلمارې بندې هر ځ ک چې لې دللی دی داس سفره نارواله د دې په وجوبان کورونو ته د رحمت پرشته ناراضي البته دي کی هغه تصاویر چاغه بالکل ضرورت دي نن سبا له شناختي کارت مسلله د پاسپورت مسلا یا د نور ضرورتونه د کم فارم د لپاره چاغه د تعارف یو ذریعہ ګرځیدل او یو دسي ماحول جوړل چرګ نه بغیر گزارنه کیږي نو د دې خو اجازه ته ضرورتن ځکه د ضرورت خو خې ډیر سونه چاغه ناجایز د ضرورت لپاره دغه اجازه ملويږي ود زرت نه علاوه دا سمره چې د شوقی تر تصویرونو داد دا محبت د دا وجنه تصاویر جوړي خلک او بیا په ټیبل باندې لګولې او په دیوالو باندې چسبان کړي دي دا ټول یو لوی آفت دی چې موږ پکې مبتلای یو او ډیر لوی, لوی خلک همدې ماحول پوج باندې د ماحول پره سمندر کی بېجلی دي وې زمانہ اگر باڅو نه سازد تو با زمانہ بیساز که زمانہ ستاسو نه چلیږي نو تاسو ورو چلیګ کنه دنیا خلق ہوئی کنا اشاءاللہ مستقری جو اگر تم کوا کنن تا زان اللہ پا کسی ڈیڑھ اینڈ کی مسجد بنا رہے ہو زان اللہ سلی وینی میں خختی جو مات کور کې رکے جوڑ کرے رہے خوچے خلق پکنن